بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الساققي ويكرم من قبيله هو قام هو قام زيد هو, هو من قبيله في التقوي نادى زيد قائما ديكربوا ده قائم من قبيله هو قاما. دلته نو شیوبلس مساله ذکر کای مخکې هم مساله دا وایي تقوی را شیوب د فیل په صورت کې راشي نو تقرار د اسناد پیدا شی تقرار تکرار د اسناد پیدا شي نه پاګې سره په حکم کې تقوی پیدا شي لکه هوا قاما نو قاما کې زمير ده لاونه قاما نسبته اګه تو شو بیا په ورو جمله شو نسبته چا تو شو هوته شو تقوی په حکم کې پیدا شو تقرار د اسناد پیدا شو نو اوس چې دا شب جمله چرته نو دغه مکمل جمله نه ده د دیوجه ته دی بیان نه یو ترته جمله سره مناسبت ته مشابهت من وجه چوګره مشابهت نشته نو دیوجه دي ک مکمل تقوی نشته خوده بتاته وای چې د کی قریب من التقویده قریب من التقویده جمله کې چې کم تقوید نه اغه ته نزدینې د تقوی پکې شته خوداغه مرتقوی پکې نشته او دغه وجه ته دی بیان نه لتضمنه وشبه وشبه سره لتاضمنه د دې دوه وجو سره لتاضمنه الزمیه وش وشبهه وش وشبهه د دې وجو بیانې یو وجدان جدې د وګورې نو چې څنګه فعل کې ضمیر ده نو دا کرنګې په دې کېم ضمیر ده ابرځه اندر لګا نو دا زیدون ده قائمون ارد پرې قائمون کې ضمیر ده مثلا انت قائما په دې قائمون کې شې ضمیر ده انا قائم من پر کس شي زمير نو یو ترط چې وګوري څنګه فیلجه متحمل زمير لره او متضمن زمير لره نه پدې کم زمير دي خو دویم ترط چې وګوري نو دې مشابهت د خالی اني زمير سره دیس مجامد سره مشابهت ده هغه کم اعتبار سره لکه تو وګوره نو هو د پارم قائم اندازې د انتره پرم قائم اندازې او د انا د پرم قائم اندازې هلته کې په بل بلیږي انت انا زربته او هو زربا نو اغه په صورت دوه غائب کې او د خطاب کې او د تکلم کې بدلیګې را بدلیګې او د قائم چې ده کړه د د حمل کې په متکلم پر ضمیر باندې او کډ مخاطب پر ضمیر باندې او کډ غائب پر ضمیر باندې <تصفح> نو څنګه چې جامد بدلیګې مثلا هاذا زیدن و زیدن انا زیدن څنګه چې انن اغه نه بدلیګې و دارنګ دان بدلیګې یو طرفه مشابهت جامد سره ده انو د مکمل تقوی په گنيشته پیل سره مکمل مشابهت نشته ذې یو مشابهت سره چې سناسه مشابهت دی فیل فل سره شته نو گوایي چې تکرار دی اسناد پکې شته زمير پکې دی نو تقوی په کې راځي خو بل طرف ته چې وګورې د اسمه جامد سره مشابهت نه نو گوایي چې زمير پکې د سره اړخته دینان تکرار دی اسناد نشته نو گوایي چې تقوی پکې نشته نمند وجهه تحقیقات شته من وجهه نشته نشته او یا د دې د فل سره په تقوی کې خدایي عمره تقوی او په دې شته عبارت کې دو وجې دي یو شبہه یو فیل یو مستقل جمله ده ان تشبيه ورکرې د سقاقي د قائمن د کانه سره خبره جوه یتراله د خالی ان زمير سره مشابه کړل شبہه بالخالی مشابهت د سقاقي د قائمن کړې د خالی ان زمير سره او یو کې شبہه هی د تضمنه هی د لام لاند لپاره تضمنه او شبہه هی د نسخي د اګدواله سمقال so, السكاكي بيعل السكاكي هياكر من القليل او نزيد د ديكابليت هو قامت ان زيد زيد قائمن زيدن قائمن فتقوي فتقوي كالتزامني هي التزامن قائما التزامن قائمين لوجود التزامن قائمن الضمير ضمير لغا مثل قامه سنگ چ الحكم تدي ضمير كي په سبب باني په سبب د حكم تاع التقوي تقوي وشبهه ايشن به سقاکي وسقاکي د دې تشبيه ور د دې قائمن مثلا وشبه الزکاكي وسقاکي تشبيه ور کړه مثلا قائمن المتضمن للضمير د مثل د قائمن د قائمن او د دې په مشل نور سيږي د اسم فاعل چې متضمن دي زمير لا د دې تشبيه ور کړل بالخالي عنه اسم سره د اسم جامد سره چې خالي د زمير من جهه د عدم تغير سره مناسبت څه کوي ده جهد عدم ده عدم تغیرنا پی تکلومی پسورت ده تکلوم او ده خطاب والغیبتی و پسورت ده عباد کی نخو انا قائمون ام قائمون ده انتا قائمون بیا قائمون ده و هو قائمون بیا قائمون شو کمالا تغیر الخالی سنگا اسم جامد خالی آنی زمیر اگر نبدلیگی نخو انا رجل و هو رجل صحیح شو؟ ندک کرنگی دام نبدلیگی و به هاز الاتبار ام ددي دی چو مستقل د فیل سره مشابهت نشتا قال نو اوی سکاکی یکروو ده نزدیکی جی فیل تبتقا واکی ولم یکل وی نوی چی نزیروو دا اغنزیر ده و پی بعض نسخی او په پی بعضی کې شباہی ہی لفظ ده بلفز الاسم ده مجرورا دا بیا مجرور دی عد پن احماتو پن دا معتوب تا علا تزمون ہی پتزمون باننی نو حاصل ده عبارت سشی یعنی وی مقصود ده شو ان قوله یکروو مشعر د کوو مشااعر دی خبردارېرکې بیا د فی شیر من قووي چې پهې شیر د توی ته او ليسسه مثلله ت کووي په مثل د ت قوويفی زدون کاه د هغې پهشان ت قووي مثل هغې په ممثلشته لکه شاء من ت قووی تهوللی وفل اولو دا اول چې د شياء من ت قووي شته ل تظمونه از ظمیره ځکه دا کاون متضمن د ظمله اوستانی او ليس مسله ت کووي دون کاه هغې بهشان ت قووي نه شته وستانې ده. لشبه ہی دو جل مشابهت دینا بالخالیان الزمیر دے اسم جامد سرا ولہذا اوز دے پہ بل تفریقی چکل پتا اولا گیدا چی زید ان قائمون زید ان قائمون دے گیدا قائمون گویا که پشان دے اسم جامد دے او دا مستقل جمله نه ده نو دے وی چکل دا پشان دے اسم جامد دے لہذا دے قائمون سرا معملا دے معملا دے جملے نشکولے او پریبانې حکم د جملې نشي لګولې خبرم زه انده نا او معاملې د معاملې د جملې و سره نشي کولې څنګه چې په جمله باندې وسته کې اعلان جاری کیږي باندې اعلان جاری کیږي لک رجل قائمن او رجل قائمن او رجل قائمن ولهاذا ای ولشبهه او دوجل مشابهت دناب الخالي عن الضمیر اسم جامد سره لم يحکم حکم نشي لګولې بانه و ذمير چه راضي ده اي مس لوخه امين مع زمير لك قائم شويا قائمان شو وغيره سره ذمير دا وكذا مع فاعل الظاهر اذن جمله وكذا مع فاعل الظاهر اذن اور ذكرانغي چکل ددي فاعل اسم ظاهر راضي لك زيد القائم ابوه نو قائمن ابوه او قائمن ابوه او, او قائمين ابوه ما قبل تجرا رجل قائمين نو کو مستقل اسم ظاهرم راشی شي نو لم یوخ کم بیا نه جمتون د جمتون بیا نه سر لګې ل دکه کا ایمن کې ظمیر را شي او د د زم... بیا نه کې ظمیر دی تم رااج او که کرن کې دی سره اسم ظاهر راشی شي نو لم یوخ کم به نه جمتون طریبا نهکم د جملی نهشي او نه معامله کول شي قائمین ایامین سره بعد ظمره سره د ظیر نه معامله معامله د جم معامله جملتې فلم نه اتا تمائی کس میں ظاہیری ام ارابت لیگی مثلا تو ہے مرارت بی قائمن ابوہو او رأیت رجلن قائمن ابوہو او بل جا رجلن قائمن ابوہو ذکرانگی معاملہ دی جملی دی سر نشکو لیم ولاما ملانا معاملات قالي كا ايمن سرا ما ضمير چدا ضمير سره يا وسره اسم ظاهري معاملات هي معاملات معاملات الجمله معاملات الجمله في البناء بناكي مثل رجل قائم ورجل قائم ورجل قائم ذا خبر ختم ومن ما يرات تقديمه كاللازم لفظ مثل وغير نحو مثلو کلای بخلو و غیرو کلای جدو بمانا انت لا تبخلو و انت لا تجدو من غیر ارادت تغریزین لغیر المخاطب در بلہ مسئلہ ذکر کئی مسئلہ چونکہ تقدیم روانہ دا نو بازی سورتنوں کے دی ہوئی چھے آغا موسندن الیہی دے یو موسندن الیہی آغا دے لکہ مسئلہ لبزو مثل سر موسندن الیہی راشی یا دو غیر سر موسندن الیہی راشی نو دا د هغه کبیلینه دي چې دا کل لازم غنل شي چې دا به مخکی کول شي یعنی واجبو تقدیم ندي او کل لازم غنل شي امر هم زه ان ترا لګا نو چونکه اور که رسم او دا کرانګي معاشره کې رسم پدې روان دي چې دا عام طور مخکی ذکر کول شي کل لازم مطلب دا ده چې اور کې دا مخکی ذکر کول شي او پدې سره مقصود هغه تقوی پیدا کول شي بدی حقیقت کولو سره تکرار د اسناد پیدا راځي په کله تکرار د اسناد سره مضبوط مضبوطه تقوی پیدا شي خبرم ذہن کرا لګاو او کل لازم ده تدوین نو د دې دا مطلب نه چې کلم حقیکولی شي کلم حقیکولی نشي د دې دا مطلب هرګز نه لکه راستوب ان شاء الله به دې مطلب باندې ډیرادو کی نو کل لازم مطلب تتمام اور کيام تور دا دکسي ګنه لشي او مطلب د سره د مطلب راست واضحي په خپل باندې شرحه کې نو او <تضحك> من ما یرا او داغه مستنیلی هنا یرا تقدیمه او اتکات ساتلشد تقدیم داغه او <تضحك> من المستنیلی ویدمسنیلی هنا الذي او مستنیلی هدی یرا تقدیمه چی لیدهی اتکات ساتلشد تقدیم داو پومسلات دانه کل لازمې پشانل لازمې ان لازم نه او پشانل لازم مطلب دا یروسته کولم جایز دی هو اور او معاشره پدی باندې نه دا لفظ مثلو و مثل غیر اس استعمل له هر کجدا دوه استعمال کې یاله سبیل الکنایه په ترګیره چاونه نکنایه یوه د دو استعمال شو یو د استعمال دا چې د مثل لمراد او مثل وله لکه مثل وکره خلله کستا مثل وخل نه کوي طبخ الکه خستا په شان نور کسن بخلو نه کوي دا استعمال حقيقي شو د پخله معنا باندې شو اگر کوئ چې د خپل معنا والے چې غیر وکلا وجودو استانا علاوه سخاوت نه کوي او مقصود د غیر ند سقاوت منفي مخاطب تطارض د مقصود نه دغه پر نه د نفي حکم وي نه د اثبات حکم وي نه په مثلو او په غیرو کې چې د مثل لپاره اثبات د حکم والي او د غير د پر اثبات د حکم والي مخاطب ته اس قسمه تعرض نه کې نه د استعمال حقیقی شو نو د تحقيق د تقدیم واجب نه لې دقيقي کرستو کې لا يدخلو مثلوکا الا يجدو مثلوکا کما ښکې او کرو کرستو نو پاره کې دا خبره نشته خبره یې نه تراله کنه او یو استعمال عام ده د دې چې استعمال على السبيل للكنایه ده کنایه مطلب دا چې خپل معنا مقصود نه ده خپل معنا مقصود نه ده ذکر ده غیر او کنایتن او اشاره تن د پر د مبالغه پیدا کولو د دینت دی واغستو د کم مخاطب د دینت دی واسته څه مخاطب مخاطب دی دا کړه دا متن کې دا خبره کوي هر به دي طریقې سره چې مثلا په مثلاً تعالی د اغه د لپاره مثلو کولای جوړ او تو د اغه مثل په جود کې غنیمه او د مثل ندی ورل جود منفین کو غ مثلو کولای وخلو ته د اغه پشان نو ماصل غنیمه او د اغه د مثل ندی بوخل منفین کو نو بوخل د بخل نبی دا هو وسط ته نو دغه محل وری استدا غیر پر مسل غنیم او داګه د دا دا مسل لدمن پک نه لا محاله بداده مخاطب سره قایمی سره بقایمی دا کرنګ یو دیو وسپته تا دا منفیک د غیر او د غیر د پاره غیر کې د صفت شټ نه غیر شټ نه دا موصوف واری نو لا محاله بداده مخاطب سره قایمی کی د مخاطب سره په صورت کې دا با مخک اے چیدے کې تقرار د اصنات پیدا شی لاؤ تقرار د اصنات سره تقوی پا حکم کے پیدا شي په کامل اس طریقی سرا دا مخاطب د پارجود ثابت شي او بخلتے منفی شی کل لازم ادا گانا لیش پشاند لازم لفظ دو و غیر لفظ دو مثل و غیره لفظ دو مثل و غیر اے راب حکایی ہوا ہے از اس طور ملاحر پل چیدہ استعمال کنائی پا ترکی دو کنائی بن نحو مثل كلا يبخلو وغير كلا يجدو بمعنى انت لا تبخلو وانت لا تجدو من غير إرادة التعريزين بغير بإرادة التعريز كلا نبغير دمخاطب باني تصوير بسي نصرت بياني بأيورات بالمثل والغير داج إرادة كلشي بمثل وغير سران إنسان آخر بالإنسان ندام مقصود ني ناقر تصوير دغير وإرادة التعريز الغير المخاطب دقان چ په دې سره ستاسو معنا نه یو بیا اراده بل مست ولغیر انسانان چې اراده او په مثل او په سره انسان آخر مواصل د مخاطب معنا حقيقي د مراده نه او غیر مواصلين يا غير مواصل انسان هغه د مراده نه بلل مراده بلکې مخصوص ته کې نهي معنی په دې ته کې نهي معنی ولیکه دا کې نهي معنی بلل مراده نف بخل چې نپې د بخلله د مخاتب ده, ده, ده علىله طریک کناې په طریک د کنا باندې کنا تووجی سره نوداغې مطلب بیاې ل نه ضاانو فیل بخلو هر کله چې نپې بخل ده ده ده مماثل شو ده ده ده بخل ن دغ چا نهکنه على سفت چېو په سپ د مخاتبانو خو من غیرې کسدن بغیر د کس کوولنا اله ماصل ممااصل طرف لازم ځ عنه هووو چې لا ظم د نې دغ نه ددي بخل نفی د بخل د مواصل نهکړه مواصل د مقصو نهدي. و اثبات الجود له او اثبات جود د دغه پرمقصود نه د بنفه او نه غیره چ نه پتا او کله د غیر نام نو د اغه نه د نپیک د مخاطب نه د مخاطب نه علاوه د جود مسابت کو او بخل د نپیک او ما او خلن کی ستا مقصود اغه نه ده تا نه پي او د مخاطب د غیر نه د بخل او جود د ور لسابت کو او کس دی وات نشتا کست دیو دا نشتا نو بخلو هم من کان علا صفتی من غیر کست دیو و اثبات الجود لگو بن پیه آن غیرهی و دا کار دیو کو او کست مخاطب ته مماثل <سؤال> طرف تا نشتا بل <سؤال> کست طرف تا نشتا و بل طرف تا دی کست طرف دا غند منفیم کو او حالان که دا محل غواړي مغا اکتزائی هی سرد اکتزاد دی جود نا محل لن چی دا تکازہ دیو محل که یکوم بیهی چې دا قائم شید سره هذا له محله به مخاطب د محخب سره کناتن دغپاره داوجود ثابتې ږي نموررت تکیم و او د دوجه ب چر د تکیم دی ک اوول ګلی شي کل لازم حالان ک دا معناو په تاخید سرم ثابت ږي چې لا یجوو مسللو کا لا خلو مسلو کاکیا نو داخوا اغې سرم ثابتږي نو دالی ګنلی شي نو دی چې دا اوان عالمررات دی ځکه بهبح حاضین ترکیب پهې سره ت تمامی او تکار د اساد رای او په توي او په تکار د اساد سره مانه په خپلې طریقې سره ثابت دي وانما يرد تقديم واولديش تقديم مثل به مثله هاجې صورتي په مثل د دې صورت کې کله لازم په شان لازم لیکو نه هي ای لیکو نه د دې تقديم احون علی المراد په مراد باندې بهما اے به حاضرې ترکیبین په دې ډولو ترکیبین سره لئن لا رزمنهما جک هر د دې دوانو اثبات الحكم اثبات د حکم په طریقې د کنایه باندې التي هي ابلوا چې اغه ډیره ابله را یلګه کنایه کې اغه کې تاسو کتل نو په دې کې دغه خبر وي چې دغه دعوه شی به بینت و برهان وي دعوه شی به بینت و برهانن وی پدې کې دعوه یو شې د یو شې د پر د دلیل نه خبرونه ته ځل کنه نو کته کې نایتور مننه ثابته د کسه صراحتن انت ته انت جواب تسخي نو پدې کې وسره وسره دلیل ذکر نه آمد. او چیرته پر کینه ای سره وې چې او غیر او کلا یوجود نه پدې کې اوسر دلیل سنگا ذکر دلیل څنګه ذکر دی یوه ترته ده هغه د پرجواد ثابت او دین ترته دلیل دا ذکر کو چې جوواد ځکه چستانه علاوه بل جوواد مشتري دلیل شه غیر کلا سره ده صراحتن دلیل ذکر کو او د دلیل په زمان کې داوا هغه د پروجود ثابت هم ځکه استاد غیر د توجود ثابت المقصود نه غیر کلا یوجود د جوواد من پکونه دغه استاد دلیل دلیل خود عيني دلیل ګره کوي کو سره د داوا ثابت چوځک استا د غیر د طاره دوت ثابتو المقصود ندي د مخاطب د پارسابته له مقصود دی نو داوه خو دی واضحه ده و سره سره دلیل عمره چته جواب دیولی استانه علاوه بل سجود کوي خبرونه انداله ده دا څنګه امس لوکلایب خلو دغه مخاطب نه د بخ النبي وکړه هو سره سره دلیل عمره استانه علاوه بل سجبو خل ستا استاپ مسل خلق بخله لکه د تبخلی ول استاپ مسل خلق بخله نکي نو سره سره د دې په ځمن کې داوا او دلیل دواړه راځي ها لانا لازم له موږ نه اثباتو الحكم په طریق کې نه چې هغه ابلغ پدکه او تقدیم الی عباده تقوی او تقدیم چيله د فردی عبادیت تقوی احوانو دا ډیر احوان دي علا ځلیکه په اثبات د حکم باندې په طریق د ابلغيته ولې سم نه کوليک لازم چا معنا کړه دا کلازم مطلب دا چې کلمه حقیقي کولی شي کلمه نو دې وی دا مراد نه دی به دا مراد نه دی نه دی مقصد د شعور کې عام طور د دې معنی د اثبات لپاره عرب دا طریقې کوي د دې دا مطلب نه چې کلمه حقیقي کوي کله ولي سامانا کولي هی کلازم انه کجقدم مقدم لا یقدم چې کلمه حقیقي کولي شي نشیما کی گوله بلل مرادوبل کہ مقصد دا دې انو کا نمختزل کیاس مختزہ د کیاس خدا او ان یوجود تاخير چې تاخير بدل کی جائز وي تاخير بدل کی سم جائز وي لکه چې مقصود کم مقصود دغه اغتب تاخير سره ثابتي کې او په تقدیم سره مو ثابتي حصول د مقصود په دوړو طریقو سره د دې کیاس داري چې دوارہ جائز وي لیکن لم یرید استعمالو لیکن لدوار شوه استعمال الا علی التقدیم په سمه تکدیم باندې مته استعمال د وجنه لازم کړي شي او موږ هم ترلا کنه نص فی دلائل الاجاز نص کړي دی صراحت کړي دی په دې باندې شیخ په دلائل الاجاز کې مسته